Розділ 3. Крама. Бізенькіт і бращання кетягів горщиків. Фургон Крамаря прогримів важкими балками фургонного мосту і зупинився перед корчмою, посеред юрми мешканців селища та сусідніх ферм. Крамар кинув вішки. Натовп прис, як надриджа. Адже народ стікався до фургона з величезними, понад людський зріст колесами з усібіч, і погляди так і прикипали до дрібноноші, ноші, що сидів ще вище, напередку. Крамаря блідого хиравого чоловічка з кощавими руками та довгим гачкуватим носом звали Падан Фейн з незмінною усмішкою, так наче він сміється над відомим лише йому жартом. Фейн з'являвся в Емондовому лузі зі своїм фургоном та конячками кожної весни, відколи Ранд себе пам'ятав, щойно запряг, подзвякуючи зброєю, зупинився. Двері корчми розчинилися навстіж, і на порозі з'явилася рада селища на чолі з майстром Альвіром і Темом. Усі чоловіки, навіть кенбує, виступали підкреслено повільно під акомпанемент збуджених вигуків натовпу, адже народ потребував шпильок, мережив, книжок та безлічі інших речей негайно. Натовп неохоче розступався, пропускаючи офіційних осіб до фургона, і негайно знову змикався за ними. Вигуки, адресовані крамарю, не вщухали, та найбільше мешканці селища вимагали новин. Місцеві мешканці вважали, що голки, чай та інші подібні речі складають меншу частину поклажі фургона. Будь-яке слово, будь-яка новина з великого світу світу за межами межирічя, важили аж ніяк не менше, деякі дрібноноші просто розповідали те, що знали, вивалюючи все гамузом аби більше з таким отлухом не морочитися. З інших зайвого слова було не витягти навіть обценьками. І ділилися новинами вони скупо і неохоче. А от Фейн був людиною балакучою, хоча і схильною до посміху. Тому і оповідки у нього виходили тривалими, перетворюючись у виставу, здатну скласти конкуренцію менестрелю. Він отримував насолоду, перебуваючи в центрі уваги, походжаючи сюди і туди, наче півень недоросток бачачи, що всі погляди спрямовані на нього. Грант подумав, що, можливо, Фейн не дуже зрадіє, коли дізнається, що до Емондового лугу завітав справжній менестрель. Крамар, здавалося, з головою поринув у прив'язування повіддя, тож приділяв членам ради рівно стільки ж уваги, скільки решті селян. Тобто не приділяв узагалі. Він недбало кивав головою всім, і нікому зокрема. Він усміхався, але зберігав мовчання, неуважно махаючи рукою тим місцевим краянинам, з котрими був як панібрат. Хоча оця його панібратськість у найкращому разі могла проявитись в поблажливому поплескуванні по плечі. І не більше. На полегливі прохання поділитися новинами все голоснішали й голоснішали. Проте Фейн не поспішав. Порпаючись у клунках біля свого сидіння, до тих пір, доки очікування юрби сягло, на його погляд потрібного градуса, лише рада зберігала мовчання та самоповагу, як вимагало того її високе суспільне становище, і тільки хмари тютюнового диму, що все густішали над головами членів ради, свідчили, яких зусиль вартує їм така поведінка. Ранд та Мед повільно пробирались крізь натовп, намагаючись якомога ближче просунутися до фургона. Ранд би вже й зупинився, але Мед тисняву, вгвинчувався у натовп і тягнув Ранда за собою. Так вони нарешті опинилися просто за спинами членів Ради. «А я вже гадав, що ти так і просидиш на фермі, всеньке свято!» гукнув Рандові, перекрикуючи галас – Перен айбара, цей кучерявий учень коваля був на півголови нижчий Заранда, але неймовірно кремезний, завширшки, як півтора дорослого чоловіка. Руки й плечі мав могутні, можливо, навіть і самому майстру лугану не поступався. За бажання прокласти собі шлях із для нього було б наче розплюнути, але не таку він мав вдачу. Хлопець обережно пробирався між людьми, перепрошуючи всіх і кожного. Хоч наразі люди навряд чи помічали когось, крім Крамаря. Але він однаково перепрошував, намагаючись нікого не штовхнути, просуваючись потроху до Ранда та Мета. «Тільки уявіть», – промовив він, коли зрештою опинився біля них. «Маємо і Белтайн, і крамера, і все разом». Можу побитися об заклад, що й феєрверк насправді буде. Ти ще й половини не знаєш. розсміявся мед. Поглянувши на нього з недовірою, перен запитально подивився на Ранда. Він не бреше. прокричав Ранд і, показуючи на галасливий натовп, що продовжував прибувати, додав Пізніше, поясню пізніше. Пізніше зрозуміло? Саме цієї миті. Данфейн Фейн підвівся із передка, і весь гамір як ножем відрізало. Останні слова Ранда пролунали, наче вибух посеред цілковитої тиші, змусивши дрібноношу заклякнути на місці з драматично здійнятою до неба рукою і розкритим ротом. Всі як один повернулися до Ранда. Чоловічок на фургоні, готовий кинути перші слова у натовп і заволодіти загальною увагою, Невдоволено втупився в Ранда. Рандове обличчя спалахнуло. Наразі він за любки помінявся безростом з Евіном, лише б не стовбичити отак над усіма головами. Приятелі його теж зняковіло засовались. Лише з минулого року Фейн почав їх помічати, визнавши таким чином за чоловіків. Зазвичай Фейн не марнував свого часу на підлітків бо вони не цікавили його як серйозні покупці. Ран сподівався, що своїм вигуком він не впав знову в очах крамаря. Фейн, голосно хмикнувши, обсмикнув на собі важкий плащ. «Ні, не пізніше», продекламував він, знову велично здійнявши руку догори. «Я розповім вам, усе просто зараз». Говорячи, він вимахував руками, наче ж бурляв слова у натовп. Гадаєте, на вас тут у межиріччі напосіли всі нещастя світу? Так? То знайте, що від нещастя зараз потерпає весь світ. Від великого гнилолісся на півдні і до моря штормів на півночі. Від Арицького океану на заході і до Аїльської пустелі на сході. І навіть ті краї, що лежать ще далі. Кажете, ця зима була суворіша за всі минулі? Така холодна, що кров перетворювалася на холодець, а кістки тріскалися. Ой-ой-ой, зима всюди була сувора і холодна. Мешканці порубіжних земель назвали би вашу зиму весною. Весна не приходить, кажете ви? Вовки розірвали ваших овець? Може, вовки нападали і на людей? У цьому справа? Так ось, щоб ви знали, весна ще ніде не настала. Скрізь шастають вовчі зграї, голодні, ладні вп'ястися іклами у будчає тіло. Байдуже, овече воно чи людське. Є такі місця, де люди радо помінялися б з вами, бо ваші проблеми поряд із їхніми виглядають дрібничками. Він зробив паузу, очікуючи на реакцію. А що може бути гірше за вовків, які вбивають людей? вигукнув кенбує. Натовп загув, схвалюючи його слова. Люди, що вбивають людей! Слова дрібнонощі та лиховісний голос, яким їх було мовлено, викликали ошелешений гул. І той ще посилився, коли він продовжив говорити Я маю на увазі війну! У Гелдані шириться війна. Війна і безум. Сніги в Новому Лісі почервоніли від людської крові. Повітря чорне, від гайвороння та гайворонячого гвалту. До Гелдана рухаються війська. Держави, великі доми та великі люди посилають воїнів битися. Війна? Це незвичне слово ніяк не хотіло зриватися з губ майстра Альвіра. Бо в Межиріччі ніхто й ніколи не знав війни. А через що вони воюють? Фейн криво посміхнувся. Ірандові здалося, що він кепкує із затурканості тутешніх селян і з їхньої необізнаності. Крамар нахилився вперед, наче збирався повісти мерові якусь таємницю, але прошепотів він так, аби всі його розчули. Стяг дракона. Знову піднято, а люди збиваються докупи, аби йому протистояти, а деякі, аби підтримати. Довге зітхання з усіх вуст, Іранд мимоволі здригнувся. «Дракон?» – простогнав хтось. «Морок звільнився і з'явився в Гелдані?» «Не морок!» – рикнув Гарал Луган. «Дракон – це не морок!» І в будь-якому разі це лже-дракон. «Послухаймо, що скаже майстер Фейн», – закликав мер. Але людей було вже не так легко заспокоїти. Зусібіч лунали вигуки. Чоловіки і жінки перекрикували одне одного. «Він такий же лихий, як і морок!» «Дракон розтрощив світ, хіба не так?» «Це через нього все почалося, і часи безуму теж!» Ви знаєте про родство? Коли дракон відродиться, найжахливіші нічні сновидіння здаватимуться найсолодшими мріями. Це лише ще один лжедракон. Тільки так, і не інакше. А яка різниця? Пригадайте останнього лжедракона. Він теж розпочав війну. Тисячі загинули, адже так, фейне. Він узяв Іліан в облогу. «Лихі часи прийшли, ось уже 20 років ніхто не проголошував себе відродженим драконом, а за останні 5 років це вже третій! Лихі часи! Подивіться лише, що робиться з погодою!» Ранд перезирнувся з Метом і Перном. У Мета очі палали захватом, а Перен стурбовано насупив брови. Рандові пригадалося все, що він чув про тих, хто називав себе відродженим драконом. Незважаючи на те, що вони помирали або зникали, не виконавши провіщеного пророцтвом, тим самим доводячи, що насправді були лже драконами. Вони, попри те, встигали накоїти багато лиха. Битви розривали на шматки цілі держави, міста і селища йшли за димом. Мертві встиляли землю, наче осіннє листя. А біженці загачували шляхи, Наче вівці вузькі воріться до кошари. Про це розповідали крамарі та купці, котрі приїздили до Межиріччя. І не було підстав їм не вірити. А коли відродиться справжній дракон, казав дехто, світові настане кінець. Припиніть, гукнув мер. Тихо! Тут не стільки млива, скільки дива. Нехай майстер Фейн розповість нам про цього Лже дракона. Люди помало замовкли, але Кейн Бує мовчати не збирався. Це дійсно лже дракон? похмуро запитав покривельник. Майстер Альвір заклипав очима, як очманілий, а тоді рявкнув: "Не роби з себе старого дурня, Кенне!» Проте слова Кенна вже встигли знову розбухнути натовп. "Він не може бути відродженим драконом. Поможи нам, світло!" «Не може! Ти старий дурень, бує! Ти насправді хочеш накликати лихо?» «Ти ще морока, назви на ім'я! Тобою заволодів дракон, Кен не бує! Ти нам усім біди наробиш!» Кен задерекувато обвів поглядом юрбу, намагаючись змусити тих, хто дивився на нього з обуренням, опустити очі і вигукнув ще голосніше. «Я не чув, аби Фейнс сказав, що це лжедракон. А ви чули?» Протрить очі! Де вруна, які вже мають бути по коліну, а то й вище? Чому досі триває зима, хоча весна повинна була розпочатися ще місяць тому?» Почулися сердиті вигуки з вимогами, аби Кен припнув язика. «Не збираюся я мовчати. Мені теж не подобається все це казати, але я не ховатиму голову в пісок, чекаючи, доки душогуби старинського перевозу прийдуть перерізати мені горло. І я не скакатиму, як Фейн скаже. Не цього разу. Кажи напрямки крамарю. Що ти чув, га? Цей же дракон, чи ні? Якщо Фейн і був стурбований тими новинами, які привіз, або суперечками, які спричинив, знаку не дав. Він лише стянув плечима і почухав ніс ходющим пальцем. Щодо цього, послухайте. Хто ж може сказати зараз, поки воно ще не трапилося і не закінчилося? Він замовк, оббігаючи очима юрбу, а на губах у нього зміїлася одна з його затаяних усмішок, наче він чекав на реакцію слухачів і заздалегідь вважав її кумедною. Я знаю, сказав він підкреслено спокійно, що він може керувати єдиною силою. Усі інші не могли. А він може направляти. Прірва розкривається під ногами ворогів. І міцні стіни руйнуються від його голосу. Блискавки з'являються, коли він їх викликає. І б'ють, куди він вкаже. Це те, що я чув. І чув від людей, яким довіряю. Люди приголомшено мовчали. Ранд подивився на друзів. Перен, здавалося, бачив щось таке, що йому не подобалося. Але мед усе ще перебував у екзальтації. Тем, з обличчям майже таким самим незворушним, як завжди, підтягнув мера поближче до себе, але не встиг він щось тому сказати, як прорвало Евіна Фінгара. Він збожеволіє і помре. В переказах чоловіки, котрі можуть направляти силу, завжди божеволіють, а тоді. Виснажуються і помирають. Тільки жінки можуть торкатися сили. Хіба він цього не знає? Евін відсахнувся, аби не отримати потиличник від Кенна бує. Ану цить, хлопчисько! Кен помахав гулястим кулаком перед обличчям Евіна. Що ти собі дозволяєш? Не пхай носа до справ дорослих. Забирайся звідси. Заспокойся, Кенне, гаркнув Тем. Хлопцю просто цікаво, а ось тобі не треба казати дурниць. Не ганьби свої літа, докинув Бран. І згадай нарешті, що ти член Ради. Зморшкувати обличчя Кена темнішало з кожним словом тема та мера, доки геть не побуря Ви ж знаєте, про яких жінок він каже. І припини дивитися так на мене, Лугане, і ти, Кроу, теж. Це порадне селище, де мешкують порадні люди. І досить уже того, що Фейн розпотякує тут про лжедраконів, які володіють силою. Не вистачало ще цьому малому дурнику, яким заволодів дракон, щоб він приплів сюди Айс Седай. Про деякі речі не варто згадувати, і я проти того, щоб ви дозволяли цьому недоумкуватому крамарю розповідати вам пришолепковаті казки. Це неправильно і непристойно. «Я не почув від нього і натяку на щось таке, про що не можна говорити», – зауважив Тем, але Фейн ще не закінчив. «Айс Седай і без того долучилися до подій», – проказав Крамар. «Їхній загін виїхав із Тарвалона на південь. Оскільки він може володіти силою, ніхто, крім Айс Седай, не зуміє його перемогти в жодній битві або впоратися з ним» коли його буде переможено. Звісно, якщо його буде переможено. Хтось у натовпі у голос застогнав. Тем збраном обмінялися похмурими поглядами. Селяни тиснулися ближче один до одного, а деякі щільніше загорталися у плащі, хоча вітер трохи вщух. «Звісно, його подолають!» – вигукнув хтось. Зрештою, їх завжди долають цих лже-драконів. Його мають перемогти, хіба не так? А якщо не зможуть? Тем нарешті спромігся тихо сказати щось мерові на вухо. І Бран, киваючи на його слова і не звертаючи увагу на довколишню Веремію, дослухав уважно. І тільки тоді і сам підвищив голос. «Слухайте всі сюди! Замовкніть і слухайте!» Галас знову стишився до нерозбірливого гулу. «Ця новина виходить за межі звичайних. Її треба обговорити на раді селища. Майстер Фейн, ми просимо вас пройти з нами до корчми та відповісти на наші питання. Добрий кухоль гарячого вина з пранощами – це саме те, що мені зараз потрібно», – зі смішком погодився Крамар. Він зіскочив з фургона, обтер долоні об куртку і дбайливо обсмикнув на собі плащ. «Будь ласка, подбайте про моїх конників!» «Я теж хочу послухати, що він казатиме!» – запротестували там і сям у натовпі. «Ви не можете просто так його забрати! Моя жінка постала мене купити шпильок!» Це був від Конгар. Він трохи зіщулився під осудливими поглядами, але тримався свого. «Ми теж маємо право про все розпитати!» – вигукнув хтось. «Я...» «Припиніть!» – цитнув на них громовим голосом мер. «Після того, як рада дізнається те, що її цікавить, майстер Фейн повернеться сюди і розповість вам усі новини. А також продасть вам горщики та булавки. Гу! Теде! Поставте коней майстра Фейна до стайні!» Тем і Бран пішли по обидва боки крамера. А решта ради трималася позаду, і таким ладом уся компанія зникла в корчмі винне джерело. Насамкінець хреснувши дверима перед самісіньким носом тих, хто хотів прослизнути всередину за ними. Нагрюкання у двері Мер розвався лише коротким наказом. «Розходьтеся по домах!» Народ продовжував юрмитися біля дверей, обсмоктуючи кожне слово крамера, сперечаючись – щодо того, які питання можуть поставити члени Ради, та нарікаючи на те, що їм надали послухати відповіді і самим порозпитувати. Одні намагалися зазирнути крізь вікна, а інші навіть узялися розпитувати Гу та Теда, хоч і розуміли, що їм нічого не може бути відомо. Два флегматичні конюхи тільки кракали у відповідь, не припиняючи неквапом розпригати коней. Одного за одним вони відводили файнових коней, а коли пішли з останнім, назад не повернулись. Ранд відколовся від натовпу. Він сів на край старого кам'яного фундаменту, загорнувся у плащ і втупився на двері. Гелдан, Тарвалон, навіть назви ці звучали дивно, збуджуючи уяву. Це були місця, про які розповідали хіба що мандрівні крамарі та охоронці торговців. Айс-седай, і війни, і лжедракони. Все це належало до тих історій, які оповідають ввечері, сидячи перед каміном, коли одна однісінька свіча кидає на стіні химерні тіні, а за віконницями гудуть вітри. Мабуть, краще вже замітілі та вовки, ніж отак. Але ж там... За межами межріччя все має бути не таким, як тут. Там ти живеш, наче в одній із сказок менестреля. У пригоді. В одній тривалій пригоді. Завдовжки, як ціле життя. Помалу селяни розійшлися, усе ще невдоволено перемовляючись та похитуючи головами. Від Конгар затримався, аби зазирнути в самотній фургон. Так, ніби сподівався знайти там ще одного крамера, котрий навіщось заховався всередині. Ще трохи і перед корчмою залишилася тільки невеличка зграйка молоді. Мед і Перен підійшли до того місця, де сидів Ранд. «Навіть не знаю, як менестрель це переплюне», – схвильовано проказав Мед. «Ось би нам примудритися побачити цього лжедракона». Перен похитав кошлатою головою. А я не маю жодного бажання його бачити. Може, десь в іншому місці, але не в межирічі, якщо це означає війну. А якщо це означає, що тут з'являться Айс Седай, додав Рант, чи ви забули, хто спричинив світотрощу? Може, дракон її і розпочав, але це Айс Седай фактично зруйнували світ. Чув я колись одну повітку. задумливо промовив Мет. Від дружинника при одному купці, котрий приїздив сюди по вовну. Він сказав, що дракон відродиться тоді, коли людство потребуватиме цього найбільше. І всіх нас урятує. Дурень він був, якщо у це вірив, відрізав Перен. А ти, дурень, якщо цю маячню слухав. Він сказав це несердито. Його взагалі було важко розлютити. Та інколи... Надто жвава уява Виводила Перена з рівноваги І щось у його голосі вказувало Що зараз саме такий випадок Гадаю Він потім ще додав Що ми живемо в нову епоху легенд Я не казав Що повірив йому Запротестував Мет Просто я чув, як він це казав На Нів теж чула І мені здалося, що вона збирається шкуру здерти Із мене, і з того стражника Він той дружинник сказав, що в це вірить дуже багато людей, от тільки вони бояться в цьому зізнатися. Бояться айс-седай чи дітей світла, а коли на нас налетіла найнів, він більше нічого не сказав. Вона поскаржилася купцеві, і той запевнив, що більше цей дружинник з ним не їздитиме. І правильно, сказав Перен, дракон нас усіх урятує. Мені це здається схожим на копліновські балачки. Яка ж це має бути потреба, щоб ми захотіли допомоги від дракона? Замислено промовив Рант. Це все одно, що просити допомогу у Морока. Він не казав, невпевнено промимрив Мед. І про нову епоху легенд він не згадував. Він сказав, що світ розвалиться на частини, коли прийде дракон. І це нас урятує, саркастично проказав перен. Ще одна світотроща. Та горіте мені полум'ям, огризнувся мед. Я тільки переповідаю вам, що сказав той стражник. Перен похитав головою. Я лишень сподіваюсь, що Айс Сідай і цей дракон. Справжній він чи ні, залишаться там, де вони зараз. Можливо, межирічя переживе і без них. Ти гадаєш, вони насправді друзі Морока? Задумливо насупив брови Мед. Хто? Не зрозумів Ранд. Ай сидай. Ранд поглянув на а той тільки плечима стинув. У легендах, почав він повільно, але Мед перервав його. Не всі легенди, Ранде, кажуть, що вони служать Мороку. Світло з тобою, Мете, здивувався Рант, але ж вони спричинили світотрощу. Тобі й цього замало. Та, наче так, зітхнув Мет, але наступної миті він уже знову широко посміхався. Старий Біллі Конгар каже, що їх не існує. Айседай. Каже, що це просто вигадка. Каже, що він і в морока не вірить. Перен пихнув. Конгар співає тієї, що й Коплін. Чого від нього можна ще сподіватися? Старий Біллі називав Морока на ім'я. Можу побитися, що ти цього не знав. Світло, видихнув Рант. Мед керівся ще сильніше. Це було минулої весни, саме перед тим, як на його лани напала гусінь озимої совки. Більше ні у кого її не було. А відразу після цього всі його домашні злягли з жовтоокою лихоманкою. Я сам чув, як він називав його ім'я. Він і зараз каже, що не вірить у Морока. Але тепер варто мені попросити назвати Морока на ім'я, як він одразу жбурляє в мене чимось важким. А в тебе вистачає дурості на такі речі. Егеш, Метриме Коутон. Найнів Альміра стала між хлопцями, а її темна коса перекинута через плече. Заледве не їжачилася від люті. Грант швидко підвівся з місця. Мудриня, тоненька і на зріст метові по плече, не вище. Наразі наче нависала над ними. І не мало жодного значення, що вона юна і вродлива дівчина. Я завжди підозрювала, що Біллі Конгар на таке здатний. Але гадала, що у тебе вистачить клепки в голові, принаймні не під'южувати його на такі речі. Може, ти вже й достатньо дорослий, аби одружитися, Метри Мекоутон. Але насправді, тебе ще й на крок не можна відпускати від матусиного фартуха. Тобі лишилося тільки самому назвати Морока на ім'я. Ні, мудрине, запротестував Мет, кажучи всім своїм тілом, що він волів би запастися крізь землю. Це казав старий Біл, тобто майстер Конгар, а не я. Кров та попіл. «Я...» «Слідкуй за язиком, метриме!» Рант стояв рівненько, наче цвяшок, хоч мудриня і не дивилася на нього. Перен теж виглядав присоромленим. Пізніше хтось із них, напевне, нарікатиме на те, що їх вилаяла жінка, не набагато старша за них. Завжди після прочуханок найнів знаходився хтось такий розумний, але тільки тоді, коли вона вже не могла почути. В її ж присутності різниця у віці чомусь здавалася досить значною, а надто коли на нів була розлючена. В руках вона завжди тримала палицю, один кінець якої був значно товщий за інший, і вона завжди була готова віддухопелити цією палицею по руках чи ногах, а то й по голові, будь-кого без огляду на вік та становище, хто, на її думку, поводився як дурень. Мудриня настільки заволоділа увагу Юранда, що хлопець не відразу помітив, що вона не одна. А коли помітив, то став метикувати, як би йому втекти. Хай там що, скаже, чи вчинить найнів потім. Егвень трималася за кілька кроків позаду мудрині і з цікавістю спостерігала за тим, що відбувається. На зріст, як найнів, з таким самим темним волоссям, вона, здавалося, відзеркалювала і настрій мудрині, стоячи зі схрещеними на грудях руками і зі стиснутими несквально губами. Каптур м'яко-сірого плаща кидав тінь їй на обличчя. У великих карих очах – ні веселинки. Якщо у світі є справедливість, думалося йому, то він мав би мати якусь перевагу від того, що на два роки старший за неї. Але переваги не було. Ранд і раніше не був надто гострий на язики з дівчатами, на відміну від Перена. Але коли Егвейно так серйозно дивилася широко розплющеними очима, наче зосереджуючи на ньому всю свою увагу до останньої краплини, він узагалі починав плутатися в словах. Може, йому вдасться вислизнути, щойно найнів закінчить шпетити мета. І все ж таки він знав, що так не вчинить, хоч і сам не розумів чому. Якщо тобі набридло витріщатися на подобу сновиди, Ранде Альторе, звернулася до нього найнів, може поясниш мені, чому ви плескайте язиками про речі, про які навіть у трьох таких телепнів, як ви, мало би вистачати кебети, помовчати? Ранд здригнувся і відвів погляд від Еґвейн, бо коли мудриня почала говорити, Егвін ще й усміхнулася йому, тим самим геть збентеживши хлопця. Найнів говорила з Рандом різко, а втім і на її обличчі почала проступати хитра посмішка. Аж тут вибухнув голосним сміхом Мед. Усмішка зникла з обличчя мудрині, а натомість вона нагородила Мета таким поглядом, що його сміх перейшов у притлумлене каркання. «Ну, Ранде!» – промовила Найнів. Краєчком ока він бачив, що Егвень продовжує посміхатися. І що їй здається таким кумедним? Цілком природно, що ми про це заговорили, мудрине, квапливо відповів він. Крамар падан Фейн, тобто майстер Фейн, привіз новини про лжедракона в Гелдані, а ще про війну і про Айсседай. Рада вирішила, що ці новини достатньо важливі, аби його розпитати, про що ще ми могли говорити? Так ось чому навколо фургона Крамера нікого нема, похитала головою найнів. Я чула, як люди кинулися його зустрічати, але не могла відійти від майстрині Айєлін, доки у неї гарячка. То рада розпитує крамера про події в Гелдані? Ось як. Наскільки я їх знаю, зараз вони ставлять йому неправильні питання і жодного розумного аби дізнатися щось корисне, до справи мусить узятися. «Жіноче коло!» – рішуче поправивши плащ на плечах, вона зникла всередині корчми. Егвень не пішла за мудриною. Коли двері корчми зачинилися за найнів, дівчина підійшла і встала перед Рандом. Вона вже не супила брови, лише незмигно дивилася на Ранда. І це його бентежило. Він повернувся до друзів, але вони відійшли вбік, посміхаючись. Не дозволяй метові втягувати себе в безрозсудні вчинки, Ранде, промовила Егвін так само серйозно, як щойно говорила мудриня, але за мить хихикнула. Я не бачила такого виразу на твоєму обличчі відтоді, відколи Кенбує впіймав тебе, і мета на своїй яблуні. Тобі тоді було десять. Він переступив з ноги на ногу і зиркнув на друзів. Вони стояли віддалік. Мед щось говорив, жваво жестикулюючи. «Танцюватимеш зі мною завтра?» Він не збирався цього говорити. Він хотів танцювати з нею, але водночас він страшенно не хотів переживати те відчуття ніяковості, яке, як він знав, напевне з'явиться, коли він буде поруч із нею. Таке точнісінько, як він відчував наразі. Егвейн усміхнулася самими кутиками губ. «Плище до вечора», – сказала вона. Вранці маю інші справи. Зненацька пролунав вигук Перена. Мене стрель! Егвейн обернулася було подивитися. Проте Рант утримав її за руку. Справи? Які? Попри холодний вітер, вона відкинула каптур плаща та підкреслено недбало перекинула на груди волосся зі спини. Коли Рант бачив її востання, волосся в неї лежало на плечах темними хвилями. І лише червона стрічка утримувала його над чолом. А тепер воно було заплетене в довгу косу. Він витріщався на косу так, наче побачив гадюку, а тоді кинув погляд на весняний стовп, що стояв посеред галявини, готовий до завтрашнього свята. Вранці незаміжні жінки шлюбного віку танцюватимуть навколо стовпа. Він важко зглитнув відчуваючи клубок у горлі. Дивно, але досі йому чомусь не спадало на думку, що вона досягне шлюбного віку водночас із ним. «Якщо люди достатньо дорослі для того, щоб одружитися», – глухо промовив він, – «це ще не означає, що вони мусять це зробити. Принаймні, негайно». «Звісно, ні. Може й ніколи, якщо вже на це пішло». Ран кліпнув очима. «Ніколи?» «Мудрині майже ніколи не шлюбуються. Ти знаєш, що мене навчає найнів. Вона каже, що у мене хист, що я можу навчитися слухати вітер. А ще каже, не всі мудрині можуть це робити, навіть якщо вони в цьому і не зізнаються». «Мудриня?» – хмикнув він, не помітивши вчасно, як небезпечно зблиснули її очі. «Найнів буде тут мудриною ще років п'ятдесят, не менше». «Невже ти збираєшся решту свого життя ходити у неї в ученицях?» «Є ще і інші селища», – відказала Егвейн роздратовано. «Найнів, каже, на північ від Тарена завжди обирають мудриню з іншого селища. Вони вважають, що таким чином у неї не буде улюбленців серед місцевих». Його веселість зникла так само швидко, як і з'явилася. «Та це ж поза межиріччям». Я тебе ніколи більше не побачу. А тебе це хвилює? Щось останнім часом ти й знаку не подавав, що тобі не байдуже. Ніхто ніколи не залишає межиріччя. Вів він своє. Може, хтось із старинського перевозу, але ж там дивний народ, не схожий на решту межирічченців. Егвейн безнадійно зітхнула. Що ж... «Може, я теж дивна? Може, я хочу побачити якісь місця, про які чула лише в оповідях? А ти про таке ніколи не думав?» «Думав, звісно. Інколи я багато про що мрію, але я знаю різницю між мріями та реальністю». «А я не знаю?» – розлючено проказала вона і розвернулася до нього спиною. «Я цього не казав. Я казав тільки про себе, Егвейн». Вона рвучко закуталася у плащ, наче відгороджуючись від нього стіною, і відійшла на кілька кроків. Він розпачливо потер лоба. Як їй пояснити? Це не вперше вона вишукувала в його словах смисли, яких він не вкладав. Коли вона в такому настрої один його хибний крок може погіршити справу, а він був упевнений, що будь-яке його слово наразі здається їй хибним. Тут повернулися Мед і Перен. Егвень цілковито їх проігнорувала. Невпевнено подивившись на неї, хлопці наблизилися до Ранда. «Мерень дала монету і Перену!» – промовив Мед. «Таку саму, як нам!» Він помовчав перед тим, як додати. «І він бачив вершника!» «Вершника?» – швидко перепитав Ранд. «Коли?» «А ще хтось його бачив?» «Ти комусь розповів?» Перин підняв руки в заспокійливому жесті. Не всі питання відразу. Бачив я його край села, коли він спостерігав за кузнею. Це було вчора. Щойно почало сутеніти. Мені від нього було так, наче хтось морозу сипонув за спину. Справді. Я розповів про нього майстру Лугану, але коли він подивився, то там нікого вже не було. Він сказав, що мені примарилось. Проте, коли ми пригортали вогонь в горні та прибирали інструмент, він не випускав з рук свій найбільший молот. Раніше він ніколи так не робив. Отже, він тобі повірив, зауважив Рант. Перен тільки знизав плечима. Не знаю. Я запитав, чому він тримається за молот, якщо мені лише примарилося. А він сказав щось про вовків. Мовляв. Вони так знахабніли, що можуть забігти і до селища. Може, він подумав, що я бачив вовка, хоча мав би розуміти, що я здатний відрізнити вовка від чоловіка верхи, навіть у напівтемряві. Я впевнений у побаченому, і ніхто мене не переконає в іншому. Я тобі вірю, сказав Рант. Не забувай, я теж його бачив. Перен задоволено крякнув, ніби раніше мав певні сумніви. «Про що це ви наразі розмовляєте?» – раптом голосно запитала Егвейн. Ранд пошкодував, що не говорив тихіше. Він так би і зробив, якби міг подумати, що вона дослухається. Мед і Перен з дурнуватими посмішками кинулись на випередки оповідати їй свою зустріч із вершником у чорному плащі. Але Ранд мовчав. Він знав наперед, що почує від неї, коли хлопці закінчать розповідати. Найнів в мала рацію», – виголосила Егвень, звертаючись до неба, коли обидва юнаки замовкли. «Жодного з вас не можна відпускати від матусиної спідниці. Люди їздять на конях, щоб ви знали, і це не робить їх чудовиськами із казок Менестреля». Ранд привітав себе. Саме на ці слова він і сподівався. Вона розвернулася до нього. «А ти поширюєш ці казочки. Інколи ти не думаєш головою». Ранде Альторе. Ця зима досить жахлива і без дитячих страхачок. Рандове обличчя скривилося. Нічого я не поширював, Егвейн, але я бачив те, що бачив, і це не був фермер, який шукає свою заблукалу корову. Егвейн набрала повітря в груди та розкрила рота, але хай що вона збиралася сказати, слова завмерли у неї на вустах коли двері корчми розчинилися і на порозі з'явився чоловік з розкуйовдженим білим волоссям.